Глава 3. Надвечір зіпсувалася погода. Подув холодний північний вітер, потім припустився дрібний уже осінній дощ. Нестор приїхав пізно, як завжди не в гуморі, і від того, що намагався це приховати, виглядав іще жалюгідніше. Я навіть не хотіла йому казати про візит в голомозих, та зрештою вирішила, що так буде краще. «Я знаю», – сказав він, – «вони знайшли мене й там, але то все пусте». Сьогодні я хочу з тобою посидіти. Ти заслужила, правда ж? Обличчя в нього було худе, і усмішка теж видавалася худою. Ти про що? Він розповів, як ти його відшила. А тут який раз пішов дощ, уявляєш, як бідолаха перелякався. Я ж був без парасолі і міг прихопити нешить. Він вимушено засміявся. Потім виклав з пакета літрову пляшку Мартіні, пляшку віскі, і стільки наїдки, що я була певна, знов перехопив у когось сотню баксів. Сьогодні гуляємо, сказав він, я розтоплю камін. А що, і є причина? І не одна. По перше, я застрахував своє життя на таку круглу суму, що сам здивувався, як багато я коштую. Ти здурів, сказала я, чи ти, ти справді думаєш, що це так серйозно? «Ні, я думаю про тебе. Я хочу випити з тобою без будь-якої причини. Хоча, крім того, що я вже сказав, є ще один привід. Сьогодні я отримав дуже солідне замовлення. Лишилося дістати матеріал». «Ну от, знову борги», – подумала я. Він перевдягнувся, уніс дров і розпалив у холі камін. Зробив мені коктейль, а собі надсідив склянку віскі без льоду і потяг його вже майже до дна. Утім, випити Нестор умів. Іванько вечеряв, спитав він. Так, і трезор теж. Колись Нестор привіз їх додому обох разом. Ще як тільки ми переїхали у цей будинок, він вирішив одразу завести собаку і побачив у райцентрі на автостанції Карлика, який продавав цуценя, помість вівчарки з якимось шолудивим рябком. Коли вже сторгувалися, Карлик зненацька сказав, а Іванька, візьміть безплатно. «Кращого сторожа вам не знайти!» «Якого Іванька?» – не зрозумів Нестор. «Оцього!» Карлик тиснув себе пальцем у груди. «Іванькові не треба платити! Іванько, як і пес, служитиме вам тільки за харчі!» Напевне, через оту чудну умову Нестор ніколи не забував спитати, чи вечеряв Іванько, чи не голодний трезор. Ми сиділи біля вогню, мене оповував легенький хміль, огортало тепло, що сходило від каміна, а вроді перекочувалася маслинова кісточка, мов лісковий горішок. І я згадувала, як тоді вперше до нас завітав отець Серафим не висвячувати уселю, а на риболовлю, як ми утрьох сиділи біля багаття, що правда не тут, а над річкою. Йотець Серафим, випивши чарку і запаливши кемл, сказав, що немає людей без їха. Але для того існує таїна покаяння, щоб кожен міг висповідатися. Тобто розповісти перед священником Богові про свої недобрі вчинки. Бо тільки так можна сподіватися на їх відпущення. І тоді я запитала у нього, а вже ж запитала саме тоді, коли Нестор десь одійшов на хвилинку. А перед ким ви сповідаєтесь, отче? І він відповів. Хотів би перед тобою, мій ангеле. І я відчула таке збудження, що запоморочилася в голові. А коли він сказав, що проведе мене в царські ворота, куди іншим заходити зась, ледве стримала стогін, бо царські ворота мені вважалися чорною ширмою, за якою тебе жде таїна, таїна сповіді. Я вже чула про це від одного чоловіка, чиє лице давно стерлося з пам'яті, а чорна ширма лишилася, і таїна. І ангел, і те, що нас ніхто і ніде не жде, але ми про це ще не знаємо. Коли в пляжці зосталося майже на дні, Нестор подивився на мене чоловічим поглядом і спитав ненавязливо «Ти сьогодні як?» «Кепсько, сказала я. Голова поболює ці візити. Чи це від випитого, чи на зміну погоди? Якби я знала, що станеться потім, я б йому не відмовила». А так він одразу змінився з лиця, і мені сіло не впало, сказав, мабуть, піду кину сіті. <гум> Знайшов час, я ледве не похлинулася маслиновою кістечкою. Уже північ, та й поглянь, що на дворі робиться. У тому-то річ, сказав він, саме за такої негоди гуляє хижак, і швидко почав збиратися. Ти п'яний намагалася я його напоумити. Зате не причепиться нежить. Човен протікає, є гумові чоботи. Невдовзі він уже був у повному рибальському екіпіруванні: гумові ботфорти, брезентові штани, зелена пляма ставатінка з каптуром. "Тоді я й з тобою", не треба, сказав він. "Лягай відпочивай, я швидко". "Ні, я сяду на весла. Хіба мені вперше я справді не раз допомагала йому закидати сіті, бо самому це робити дуже незручно, тим більше вночі і на вітрі. Однак раніше я розважалася з тим за дня чи при місяці тихої ночі, а тут було не до забавки. Не опинався, не хотів, щоб я з ним ішла. Він таки роз'язлився на мене за головний біль. Та поки шукав ліхтари КТС, я вже також була в коротеньких гумовичках-калюжниках, в овняних колготах, теплому светрі, а поверху сьову накинула червоного дощовика з гостроверхом, як у ката, капюшоном. Дрібна мжичка затарабанила об той каптор, мов обдашок. Проте вітер жбурнув і в лице холодною морякою. Нічка була така, що навіть трезора не добудеться. І даремно Нестор так нищичком заходив до флігеля, де лежали сіті, і ночував наш сторож Іванько. Карлик завжди спав на дощ, як убитий. Нестор виніс із флігеля дві слюдяні торби з сітками, і ми рушили до річки. До свого причалу, який, вважай, був частиною нашого обійця. Тут, біля води, стояли під розлогами вербами альтанка, де був наш перший невеличкий пляж і мангал, де ми полюбляли смажити шашлики, і легкий дерев'яний човен, його ми припинали до старої верби, намотуючи ланцюг на стовбур. Ніколи не брали на замок і навіть весла завжди залишалися у кочетах. Там, де закінчувалося подвір'я, відразу ж за парканом починався обрив, тому до річки вели вимущені із сели Сходи, а далі був рівненький берег, наш майже приватний бережок, куди ніхто чужий не показував носа. Тепер тут стояла така темрява, що кишеньковий ліхтарик пробивав її на крок другий, либонь ще й через дощ. Його світло в'язло у пітьмі широкою жовтою плямою. Проте не це мене тоді непокоїло. На своєму березі ми могли походжати із зав'язаними очима. Непокоїв вітрюган, що хижо завивав у верховітті дерев і зривав ще й непожовкли вербове листя. Кілька листочків прилипло до мого червоного плаща. Гнав таку шумовиту хвилю вітер, що край води утворилася смуга збитої піни. Та хвиля виштовхала човен на мокрий пісок. Разом із дощем залила його до половини водою. І я ще раз спробувала вмовити Нестора облишити цю дурну забаганку, але він затявся. Дві поразки поспіль для нього було забагато. Дістав з-під корми коряк і поки не вичерпав воду до дна, не розігнувся. Потім кинув у човен торби із сітками, Зіштовхнув його з мілини, передав мені ліхтарика. Він сам сів за весла, та я навряд чи змогла б попливти проти такої хвилі. Це вже там пізніше ми поміняємося місцями, коли достатньо буде тримати човен за вітром, лише пригальмовуючи. Важко сказати, скільки ми відпливли від берега. Нічна річка скрадає відстані. А тут ще ця сльотава пітьма. Однак я попросила. «Годі, отут і кидай?» «Ні», – сказав він. До русла ще далеко. «Ти бачиш, де ти русло? Вимкни ліхтарика, ти засліплюєш мені очі». Я вимкнула ліхтарик, стало справді трохи видніше. Розсунулася та чорна непроглядна завіса, яка при скупому світлі обступає тебе вночі. Проте бачила тільки смоляні хвилі, при самому човні та ще темне погруддя Нестора, що за кожним помахом весел, то віддалявся від мене, то наближався немов тінь. «Ми скоро будемо на тому березі», – сказала я, хоча знала, що до того берега ще ген як далеко. Річка тут завширшки з пів кілометра. То лише супроти хвилі виникала омана, що ми швидко пливемо. «Ти можеш хоч тут потерпіти?» – спитав він сердито, і мені вчувся в тому не стільки схвильований докір, скільки непристойний натяг на щось зовсім інше. Нарешті він зупинився. Розвернув човна носом до берега, і ми швидко помінялися місцями. Я сіла на весла. А Нестор, узявши слюдяну торбу, навколишки став на корму і рвучко, нервову почав вибирати сітку і кидати її у воду. Човен так швидко зносило, що мені довелося ще й підгрібати проти вітру кормою, а потім усе відбулося як у страхітливому сні. Тепер уже ніхто не скаже чому. Чи в нього заплуталась сіть, чи може вона зачепилася за корч, яких чимало було під руслом, чи просто з хмільної необачності, але Нестор раптом підвівся на повен зріст, шпарку розвів руками, ніби розпростер заплутану сіть у шир, і так гойднув човном, що втратив рівновагу. Він змахнув руками, тепер уже вгору – Впівоберта повернувся до мене, і перш ніж я зрозуміла, що відбувається, інстинктивно подалася до нього, хапаючись за повітря. Нестор навзнак снув у воду. Падаючи, він несамохідь з усіх сил штовхнув корму. І коли я знов намасувала весла, поки за них ухопилася, хвиля розвернула наш човник бортом до себе і погнала, як шкаралупу, до берега. Чим далі від того місця, де Нестор упав у воду? Власне, у тій мокрій розгойденій темряві я вже й не змогла б зорієнтуватися, бо де оте місце? Але вітер доніс його моторошний крик, якийсь крихкий, розпорошений. а чи то він кликав мене на ім'я, чи гукав, встань, не знаю, але я сліпма повисловала в той бік задки кормою вперед, вглядаючись у чорну діру ночі власного жаху, який додавав мені сили, та відбирав тяму одне весло вискочило з кочета, і поки я наосліп вставляла його назад, човен знову однесло далі од берега. Ааста. Чи я знов почула той крик, чи тільки здалося, та я відкинула ось голови капюшон і теж закричала, що сили НЕСТОР. І потім ще повторювала його ім'я, сподіваючись, що він десь озветься, що він десь тримається на воді, адже вмів добре плавати. Тільки яке вже там плавання, коли на тобі гумові чоботи і ватянка, котрі камунем тянуть униз? Його вже немає. Та я гукала і гукала, висловлюючи без передиху, аж поки викричала всі сили. І тут раптом побачила, що човен мій прибило до берега, а я загрібаю веслами мокрий пісок. А-ста! Мені вже вважалося. Це був кінець. Я згадала про ліхтарик і хотіла його засвітити, як маячок, але він лежав із розбитим скельцем на дні човна. Зайва, уже не потрібна річ. Мене облягала порожнеча, Тихе, глухе, безгуміння. Вітер затих у верхові дерев. Чорна хвиля безгучно накочувалася на берег. Дощ перейшов у ньому мокву. І враз я здригнулася. Хтось легенько торкнувся мого обличчя. Хто це? Вирбовий листочок прилип до щоки. І тут я почула, як страшно вия трезор.